Тут за тебе ніхто не заступиться, знай це. Хто я, знати тобі не треба. Досить, що в мене вільно пустили сюди, аби я міг побалакати з тобою сам на сам. Ти будеш дуже сильно кричати, але тебе не захочуть почути. П'ять хвилин Фірсов час пішов. Ферзь увесь жість чулився із підкриженим поглядом цієї страшної, холодної людини. В його голові майнула була думка, що це чергові ментівські хитрощі, але ця людина випромінювала такий непідробний жах, що будь-яка думка про гру ставала неприпустимою. І Ферзь заговорив. Серед можливих місць, де міг заховатися Генка-шеф, він назвав дім інваліда Степановича, де шевель часто переховував викрадені машини. Степанович постукав у двері гаража. «Мужики, жерти будете, у мене готово!» Четверо перезернулися. Вранішнє похмілля відвертало від їжі, але вечір потроху притамував денну спекоту і повертався апетит. «Хто тут лишиться?» – похмуро спитав Стас. «Нічого з грішми не станеться», – заспокоїв Шевель. «Я очей з них не спускатиму». Стас уперто стояв на своєму. «Думаєш, з тебе хто спустить?» – посміхнувся Басмач. Те, що відбувалося зараз, було ідіотизмом, було схоже на колективне божевілля. І кожен з чотирьох розумів це, але інакше ніхто з них чинити не міг і не хотів. «Значить, так і будемо сидіти навколо машини голодними?» Шевель не приховував роздратування. «Це маразм, хлопці! А маразм – валяй жерти!» Стас кивнув йому на двері. «Слабо!» «Щось довго ви радитеся?» проборчав Степанович. Шевель зітхнув. Він справді не наважився лишати тут усю цю компанію. А раз робимо так», – сказав він. «Усі виходимо звідси, двері ззовні замикаємо, їмо і вертаємося назад». Заперечень не було. Всі полегшено зітхнули, коли знайшовся такий простий вихід. Стас двічі повернув ключа, у висячому комірному замку і, ігноруючи руку Степановича простягнуту зав'язкою ключів, поклав її собі до кишені. Степанович виставив на стіл літрову банку самогону, але пити ніхто не став, а сам він не наважився демонструвати незнайомим хлопцям свою пристрасть до алкоголю, що стала вже хворобливою. Тому просто забрав хвилюючу рідину геть з очей. Розсолуб, висловив загальну думку Стас. Холодно, якраз би пішло. Геш, сходи до льоху. Ти знаєш, де стоїть. Візьми баночку огірків, помідори там ще є, попросив Степанович. Шевель стнув плечима і підвівся за столу. Ключі давай, Стасе. Вони всі в одній зв'язці. Стас вагався і шевель насмішкувато додав: сам розсолу захотів, не бійся. Куди я дінуся? Гараж он з вікна видно. Стас кинув йому ключі через стіл. Щоб потрапити до Льоху, треба було вийти на двір, відчинити нефарбовані двері і, зігнувшись у три погибелі, спуститися цементними сходами до маленького вухкуватого прохолодного приміщення. Чекаючи, поки очі звикнуть до темряви, Шевель подумав, що непогано було б пересидіти у цьому Льохові цьогорічне літо. Потім знайшов потрібні банки і, розвернувшись, поставив ногу на першу сходинку, збираючись виходити і побачив, через прочинені двері Льоху, як подвір'ям, швидкими кроками, перетнув чоловік, який на ходу зачепив двері Льоху плечем і зачинив їх зовсім. Обережно поставивши банки на долівку, Шевель став навкарачки і легенько пхнувши двері, знову прочинив їх, утворивши невелику шпаринку. Ще якісь люди хвацько стрибали через паркан і перебіжками пересувалися до будинку. Їх було близько восьми чоловік, всі міцні молоді хлопці. На ходу вони витягали револьвери. Один, проходячи повз гараж, торкнув двері, переконався, що вони зачинені ззовні, і втратив до гаража будь-який інтерес. Перший, хто скочив на ганок, садонув двері ногою. Двоє стрибнули у розчахнуті вікна, інші посунули через двері, які від могутнього удару повисли на одній петлі. Шевель порачкував у глиб Льоху, хоча його й без того не помітили. Він зрозумів одразу, не лягаві триває полювання, яке почалося сьогодні вранці.